Să vă nak tin rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah wa kafan was salatu was salamu ala rasulihil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi wa man ittada bihudah muslimin musliman yang dirahmati Allah Salat yang menjadi tonggak Kepada dirinya seorang muslim sebagai muslim Dan mu'min sebagai mukmin Mempunyai Pengertian Yang cukup luas Bukan sahaja lihat kepada Bacaan-bacaan yang nak kita ulaskan pada malam ini tapi mengandungi signifikan lain yang dapat dilihat daripada tiap-tiap gerak geri dalam solat itu ada persapatnya dan tiap-tiap gerak hati yang dimulakan di daripada niat sejak niat itu, peranan hati yang paling besar ada makna dan terlihatkan kepada latihan fokasi Semayang yang yang diterima Allah SWT sepenuhnya adalah salat yang khusyuk. Dan khusyuk tidak akan berlaku. Melainkan ada pokas. So, pokas ini satu ilmu, satu bidang yang perlu dilatih. Bukan saja orang yang hilang pokas dalam kerjanya, dia tidak akan dapat menghasilkan kerja yang baik yang menulis jika tidak fokus pada tulisannya maka tidak akan dapat nilai yang terbaik. Elefikasi sama, politik sama, seni semua sama. Penting kepada fokus. Kita dilatih daripada awal untuk fokus semayang ini letakkan kepala kita, ingatan kita, hati kita kepada solat, kepada siapa yang kita tumpu. Sedinah jis daripada itu kita melatih kepada pa'akim wajahakaliddi nak luruskan pokas kita kepada agama Allah dan senter kepada agama Allah itu ialah Allah subhanahu wa ta'ala itu yang kita dengan Allah Akbar, Allah Akbar semua bacaan dia muncul ke situ menuju kepada zeroing nak zero, nak, nak, nak bulatkan tumpuan kita pandangan kita ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau fokus ini hilang fokus ini hilang kita akan hilang segala-galanya yang dalam hadis Qusi menyebut tu dia, dia pernah ada kotelub ni tajid ni bain wajad tani, wajadta kulla syait wa in patani pataka kullu syait hadis kursi Allah menyebut wahai anak Adam fokus kepada aku tuntut daku tu dengan orang lain fokus kepada aku, tajid ni kamu akan berjumpa kamu akan dapat apa yang kamu cari. fa in wajadta ni, kalau kamu dah bertemu dengan aku, fokus kamu kepada aku ingatkan kamu kepada aku wajat takkullah syait kamu akan dapat segala-gala senang fahamnya dunia pun kamu dapat macam orang lain juga mungkin lebih akhirat kamu akan beruntung kalau hilang fokus kamu kepada aku kamu tidak berjumpa dengan aku kalau kamu tidak berjumpa dengan aku Wah takakulu saya, kamu kehilangan segala-galanya. Sepenting tu saya kata jadi walaupun kita belajar tajuk yang sama kita jadulangin dari kecil kita belajar besar belajar sampai tua belajar tua tua sembuh-sembuh lah tua bangka pun kita masih nak belajar. Tapi tak, dia tajuk itu memang tajuk itu kita buat setiap hari, tidak jemu dengan sebab itu ulasan orang ulama pun lain approach lain pendekatan dan malam ini kita nak berjumpa dengan suatu poka suatu penjelasan daripada Syekh Daud Papa ini, ulama besar dia nak bagi tip kepada bacaan-bacaan yang kita baca dalam semua itu dia bukan bagi makna dia bagi apa dia jis apa dia pati daripada Kesimpulan tiap-tiap bacaan yang kita baca Jadi so, dia tak bagi makna Makna dengarkan kita semua orang tahu dah Makna patiah tahu dah Tapi dia bagi satu tip Kalau kita baca ini Sepatut ini yang kita ingat Yang disebut sebagai Sebagai Gis Sebagai parti daripada apa yang kita Nak amalkan Nak pegang, nak faham dalam yang kita tinggal malam itu sebab sambungan daripada tengah-tengah itu dia bermula dengan ta'awuz billah tu apabila membaca a'udzubillahi minasyaitanirrajim wala bermakna yakni aku pohon akan dikeroh engkau lindungkan dan engkau peliharakan daripada petan kaitan kena rejam yakni yang kena kutuk itu makna yang biasa kita buat tapi maknanya yang dia nak tekankan dalam semayang lah yang, yang peluang cukup banyak kepada syaitan ini dia mengganggu kita pasal kita sudah mula nak zero, nak balik nak tunjuk Allah Subhanahu Wa Taala dia nak pusingkan kita ke lain sama ada dengan ingatan ke, dengan syak, syak lah, dengan waham lah, dengan tak rosok semayang dengan problem macam-macam tu -macam inilah masa yang dia paling suka paling paling aktif sekali nak memusingkan nak mengalihkan pandangan anak Adam pandangan amba Allah daripada menghadap Allah subhanahu wa ta'ala daripada ziru kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu dia nak bawa ke lain memanglah siapa yang yang selamat daripada godaan ini kita semayang ya, dia tahu hanyut atau ingat macam-macam itulah dia akan kerja dia. Kerja dikatakan min syarril waswasil khannas. Kejahatan waswas, kejahatan waswas tidak pokas. Khannas makhluk yang bernama khannas khusus kepada jin dan manusia. Waktu dia kata beliau kita buatkan kita dah tahu perkatakan bahawa dia ni syaitan ni makhluk yang terkutuk semakin kita melayan dia, kita melayan makhluk yang terkutuk kita kena kutuk sama. Untuk mengatasi itulah maka sembahyang dia kena bermula dengan a'udzubillahi minasyaitanirrajim dengan pelahan Tak dideraskan. Kenapa? Kalau kita nak baca Quran je lagi. Lepas baca Quran, bila baca Quran ada ayat lain. "Idza qara'atal Quran fasta'iz billahi minasyaitanirrajim." Kalau kamu nak baca Quran, kamu Berlindunglah dengan Allah SWT Berlindung Syaitan yang kena kutuk, yang kena Rejam, saya tak berdaya Melainkan Dengan Allah Taala Bantu Dengan ada bantu Allah SWT InsyaAllah kita dapat terhindar Bila diketabaca Bismillahirrahmanirrahim Maka maknanya Aku minta tolong Dengan nama engkau pada tiap-tiap suatu pekerjaanku ialah yang mempunyai lemah lembut lagi mempunyai kasih sayang atas segala makhluk dengan beri rezeki lagi kasih sayang atas segala hambanya yang mu'mini itu saya rasa bukan dibagi makna dibagi lingkungan mengapa kita baca bismillah bukan saja permulaan semayang dalam masa syafi'i kita jelas satu-satunya jelas Bahawa Fatihah ada tujuh ayat Satu daripadanya Bismillah Kita ambil hadis Nabi katakan Allah turunkan kepada Nabi Muhammad itu asabul As Masani Ada tujuh puji-pujian asabul Masani Tujuh pujian Kalau tanpa Bismillah tinggal enam Kita muka Bismillah Ayatan Minal Fatihah Satu ayat Fatihah. Lebih-lebih lagi dia mumpukan ayat Fatihah sebab dia di permulaan surah. Hati permulaan al-Quran. Sedangkan yang lain Nabi kata kullu amrin la yubda' bihi bibismillah, pau aqsah wa ajzam. Semua urusan yang kamu buat yang kamu tidak mulakan dengan bismillah, dia terputus rahmat. Mudah gagal. Sebab tu kalau Kalau makan Bismillah, jalan Bismillah, buka Swiss Bismillah, semua Bismillah. Takkan mula Quran Fatihah tak ada Bismillah. Sesuatu kita jelas kita Bismillah satu ayat daripada Al Fatihah. Kita baca, kita baca. Memang dalam hadis Abu Hurairah jelas dia satu daripada. Yang pernah nabi baca dalam sembahyang al-fatihah dengan mula dengan bismillah. Ada hadis lain pula yang mengatakan nabi pernah juga baca dengan start dengan alhamdulillahirabbil alamin. Okey, kedua-duanya boleh. Tak ada masalah. Tidak ada tidak dia kena mengena dengan yang bid'ah ah, kata bida ah, tak Ada Kedua-dua orang boleh terima, boleh pakai. Memang siapa pun pun baca ke semua Asyafi'ayin kita baca Bismillah kuat Sama dengan Fatihah, tidak ada masalah Itu ada hadis sahih Yang tidak baca dengan kuat Jelas ada hadis lain juga Dia juga sahih Tapi tak baca langsung Itu tidak ada sebarang hadis okay. Mengapa kita baca Bismillah Dalam semua keadaan suruh so, kita nak meletakkan nak menjadikan semua yang kita buat semua perkara yang kita lakukan tidak terkeluar daripada dibuat kerana Allah bukan dibuat kerana muh Malaysia pergi kenapa tidak kata Karena Allah untukmu Malaysia adalah ruang yang cukup jelas tapi kita terus kerana mu Malaysia dan semua kerja yang besar kita buat dan peruntukan yang banyak kita buat yang sebagai melibatkan tenaga kerja, tenaga mahir, tenaga fikir dan semua. kerana Malaysia kalau ibadat bukan kerana Allah, sah dia syirik membuat sebuah ibadah ibadah itu maknanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala sebab dia ma'bud kita abdun kita ini hamba dia ma'bud dia yang kita sembah bila kita buat sesuatu buat kepada ma'bud itu kita kata la ilah itu ilah itu makna ma'bud la ilah illallah itu bukan tidak ada Tuhan tidak ada tuhan yang disembah sebab kadang ilah tu makna makbud makbud yang disembah okey balik begitu kita buat nama ibadah nama buat kerana Allah buat ibadah kalau kita buat bukan kerana Allah dia syirik saya pernah sebut sekali kita ingat baliklah ada hadis Nabi mengatakan bahawa yang bermaksud ada orang yang akan dimasukkan ke neraka kerana seekor semut dan ada orang yang dimasukkan ke ceruga kerana seekor semut semut maknanya benda yang cukup makhluk yang cukup kecil apa dia? berlaku Kau ingat baliklah cerita itu bahawa uh, perompak yang bermaharjalelela di Padang Pasir telah menangkap ataupun menahan seorang insan memeras ugut untuk mengambil harta yang dia bawa wang dan sebagainya rumpak orang yang mereka rumpak itu tidak ada sebarang sebarang apa yang nak diberi wang tidak ada barang tidak ada apa tidak ada Jadi orang itu kata kamu kena bagi juga apa saja jika tidak kamu akan kami bunuh aku tak ada apa nak bagi takkan nak bagi selok kain aku ni Abis aku takut pakai kain apa-apa lalu mereka kata kepada kamu berilah kepada aku walaupun dengan seekor semut orang itu kata Aku tidak akan beri kepada kamu Atas nama Patuh Perintah kamu nak dikorbankan Syakut semut Aku takkan bagi Degil dia Dia takut berlaku syirik Maka dia dibunuh Mati dia Sedangkan jika dia bagi syakut semut Sebagai satu pengorbanan Dia selamat daripada mati Maka dia dibunuh Maka mati dia pada ketika itu Mati syahid pertahankan iman dia dia tak buat penyembahan selain daripada Allah Subhanahu SWT bila mati syahid dia masuk surga datang orang lain pula ditangkap yang sama diminta keberananya berilah korbanlah kepada kami ini walaupun saya kau semut dia cari semut saya buat pandang basi dia serahkan kamu semleh semut ni sebagai pengorbanan dia sembelih nak menyelamatkan diri dia Maka dia buat ibadat yang sekecil itu Korban Sekecil itu Bukan kerana Allah Tapi kerana takut kepada manusia Itu Dia berkatakan rajulun al -jannah. Hadis katakan tubab Pernah katakan lalat Pernah katakan nyamuk Pernah katakan semut Tapi semua sama makna dia Makhluk yang cukup kecil Lepas dia enggan Membuat pengorbanan atas nama nak menyelamatkan diri daripada manusia kurbankan seekor lalat, seekor semut. Yang lain yang tak korban dia masuk syurga dia mati, yang korban dia masuk neraka. Inilah yang kita dilatih tu. Nak mengatakan bahawa dalam konteks kita Allah Subhanahu Wa itu kita mengatakan bahawa yang kita nak buat buat kerana Allah. Walaupun kecil Kecil kita minum satu gok air Bismillahirrahmanirrahim Kita buat dengan nama Allah Mesti kita bekerja Lepas pula Macam razki tu Kita, kita, bukan, kita, kita hilang Fokus daripada mulanya Kita bekerja sebagai kerja Tapi nama itu apa pun tak tahu Bismillah pun tidak pernah apa pun Tidak, tidak pernah fokus balik Itu Itu yang dikatakan bahawa Yang Quran sebut banyak kali Ulang kali dikatakan bahawa Oamankana yuridul ajilata ajalna lahu piha manasha liman nurid Kalau orang yang berusaha keras dia Hanya untuk kepentingan duniawi Untuk kepentingan hidup yang sementara Untuk kepentingan kesenangan Kesenangan yang dicari oleh insan sejagat Allah Taala. Nuktilahu manasya kami beri kepada dia apa yang kami kehendak tu tapi wama lahu pil akhirati min nasib kemudian mati dalam masa bekerja begitu ataupun mati di ujungnya yang semua kerja begitu itulah kehendak dia di akhirat dia tidak mendapat sebagai nasib pun di akhirat itu penting balik semua perempuan poin besar tadi kita latih kita buat semua buat karena Allah untuk tak apa. untuk negara, untuk anak-anak, untuk isteri, untuk masyarakat. Tapi start mestilah Allah Taala dulu. Tu yang yang disebut. Bismillah maka tolong dengan tiap-tiap suatu pekerjaanku. Kita minta tolong dengan nama engkau, nama Allah pada tiap-tiap suatu pekerjaanku. Apa sahaja pekerjaan kita buat tak tolong, Kita buat nak buat atas nama Allah. Siapa ada Allah yang mempunyai ilmu mahlebut, maksudnya Rahman Rahim betul lah. Allah pengasih, Allah penyayang. Tu Allahu latifun Allah itu sifat dia latif, dia lemah lembut. Bukan kasar, bukan bengis dah. Tu rahman, rahim kita ulang kita hari tu Allah yang maha pengasih Allah maha penyayang dan sebagainya itu ruang cukup luas saya mengatakan kalau kita dealing dengan seorang yang lemah lembut, pengasih, penyayang kita cukup cukup selesa dan tidak tertekan kalau anda deal dengan seorang yang pembengis kasar, zalim sebagainya, anda tertekan Buat salah sikit, marahnya banyak Telajak sikit, uh, blame-nya cukup banyak Tapi kalau dia Rahman, Rahim Kalau manusia pengasih dan penyayang Sifat sama Tapi Allah Rahman lain, dia mutlak Manusia tidak mutlak Kita orang pada, kita punya orang nama Rahman, nama Rahim nama... Tak, Kita tidak mutlak Manusia ada kasih, sayang ada Tapi tidak mutlak Allah mutlak mutlak maknanya absolute jika dia kasih, dia kasih dia, dia bukan macam pinta ni tidak. Kasif. nama kasih juga tapi berbeza-beza nama adil tapi adil pun adil pun kroni dia saja. tapi nama adil juga selain Allah dia absolute adil sampai ke peringkat in Allah la yazlim Misqala habbatin Allah tidak zalim walaupun kamu nak ukurkan kezaliman itu dengan sebesar bagi atom itu yang digambarkan tidak Allah tidak pernah melakukan kezaliman kepada makhluknya kepada hamba dia kepada alam yang dibuat misqala daratin fil ardi walafisama kamu carilah di dunia mana pun kezaliman Allah tidak yang ada pada walakinan nasa'an pusahum yazlimun tapi manusialah yang melakukan kezaliman banyaklah ulasan dia nah, tu kita nak balik semula kepada tiap-tiap suatu pekerjaan kita tu kita nak buat atas nama Allah tak terpisah tu yang punya lemah lembut lagi mempunyai kasih sayang atas segala makhluk bukan itu macam kata ingat Nabi Nabi sebut dia kata laukah nanti dunia, wmafiha tusaui عندالله jannah bagusah, ma, ba ma atgam kabira, wma sqa munabiqahu kmaqad kalau lah dunia dengan isinya ini Ada nilainya, ada gunanya, ada paedahnya kepada Allah. Ada paedah. Sama paedahnya macam kamu dapat selai sayap nyamuk. Jannah Aba'ubah. Kalau kamu merasakan ada paedahnya menyimpan selai sayap nyamuk. Allah. Jadi ada nilai dunia dengan isinya kepadanya Senilai kamu dengan sayap nyamuk kamu tu Apa nak dibuat dengan sayap nyamuk? Bukan ada selori pun sayap nyamuk ada Kumpul sayap nyamuk, sayap nyamuk Sayap alat kompos selori dia kita Boleh juaikah? Boleh buat sup bukan dengan sayap nyamuk ni? Nabi kemboreh je Kalau selai sayap nyamuk Tidak ada guna kepada kamu dibayakan Allah dengan isi dunia ini Kekayaan dunia ini Mas peraknya Apa sahajalah La tusawi inda Allah Tak ada nilai daripada Allah Kalau ada nilai Senilai sayap nyamuk pada kamu itu Allah tak akan bagi orang kafir Makan sedikit makanan pun Dia akan mengkupul kepada aku Ini semua aku buat. Das semua aku yang buat kalau kamu tak beriman dengan aku aku tak bagi makan. Kapek saya tercekit leher, makan tak boleh makan. Wa ma saqa munafiqah. Aku tak akan bagi minum titis air kepada orang munafik. Nah aku. Hadiah dia tak ada nilai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita tak nilailah saya nyamuk rumah kita tu. Siapa nak ambil ambil Budak-budak nak ambil ke Orang tua nak ambil ke, Kafe nak ambil, ke munafik nak ambil ke Saya nyamuk ambil lah Dia ambil duit Duit Siap lah Sebab duit nilai daripada kita Saya nyamuk tak nak nilai daripada kita Dia nak bayangkan mengatakan, Itulah dia Allah yang manrah Sebab tu jangan fikir Bila kadang-kadang orang kafe lebih senang daripada kita Orang munafik lebih baik daripada kita Dengan dunia Islam dia jadi bahana kekejaman musuh tak apa dia, dunia ni dia, dia pusingan dunia pusingan jangan kita untuk terasa kita saja yang akan lihat kekayaan dunia kesenangan dunia ini maka mengapa tak Allah berikan sekarang kemenangan kepada kita segera dan sebagainya tak, dia pusingan dia panjang dia nak turun Islam naik dulu tu, bawa tu yang dia katakan. Inna ruhul Islam tidak. Roda kemajuan yang memutarkan umat itu disingkung. Yang yang diminta lah hadis padu maal Islam. Hai saudar, janganlah kamu committed dengan Islam itu ikut dia, ikut pusingan dia. Waktu dia naik, kamu naik bersama dia. Jangan waktu jatuh dia pula kamu lari tinggal. saya dapat call semalam dia tiga call saya pergi daripada -ter -ter London telah murtad satu case dia bila keluarga dia meminta balik-balik dia balik dia balik, balik. kalau ambil-kambil dia pernah dia berjumpa dengan mana-mana orang yang boleh lebih jahat agama dia, dia jumpa ke semua dah bincang orang Islam orang Arab semua semua dia okey itu dengan siapa Malaysia yang dia nak jumpa dia tak mau jumpa akhirnya dia pun nak jumpa dari keseorang dia boleh bincang dia boleh bincang besar rundik dia sepaksa kena bagi appointment banyak hat ni banyak hat kena, kena layan ramai dan istihar kena bertak daripada yang condens Islam dan bagaimana ini, iya, dia tak berlaku ni dia sedikit nampak betapa bahana dan bahana turun sampai kepada peringkat luar negeri kita, pokoklah SMS tu tu dia bawa saya lah, ini dia berlaku, terlaya-terlaya Kelay orang yang jumpa ni yang tengah yang kerja boleh dengan tujuan nak menyelamatkan emah ini. ini inilah ni bibit-bibit yang sedang berlaku sekarang. Padahal dia tak, takkan dia tak fikir ataupun dia dijigit dengan orang Islam, orang Malaysia. Dia jaga Islam, dia besar dengan cara Islam, dia ajar kepada kelas, kita ada macam macam buku, kita ada kaset bagi, dan menjaga. Tapi dia rubuh juga. dia ba. Dan dan ramai yang saya jemput yang yang, yang yang macam ni bini. Okey. Sebab itu Segala makhluk yang Dengan merizki Allah Ta'ala yang rezekikan kita ke semua Bukan ada orang lain Lagi kasih sayang akan segala hambanya Dia tak kira Tapi dengan tak kira, dia kasih sayang Yang mu'min lebih Dia lagi lah Apabila membaca fatihah Hingga akhirnya Ha tengok Dia tak puji mana? Dia maknanya Kesimpulannya Segala puji bagi Allah Tuhan yang tiada menjadikan daku daripada orang yang dimurkakan dan orang yang dustakan seperti Yahudi dan Nasrani. Aku tengok dia dia bagi dia tak, dia tak bagi makna segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Allah Maha Pengasih Maha Penyayang dah. Dia bagi lain. Dia bagi dia kata yang uh, dia segala puji bagi Allah Tuhan yang tiada menjadikan daku daripada orang yang dimurkakan. Maknanya kita bersyukur yang itulah kebetulan bukan kebetulan agama bukan kebetulan agama satu benda yang besar mesti dicari kebetulan kita berada dalam kelompok Islam yang yang asli daripada kita lahir Islam dah jangan, jangan menyerah take for granted dengan tidak memikir, tak mengaji betul dikat Islam tak diuji, tidak mengapa jika diuji tu dia jumpa dengan pendakwa-pendakwa Eh mau beramai orang kita yang yang masuk agama agama Hindu. Pendaadi nak dia nak kalau dia fikir nak banding Islam. Ketuhanan dalam Islam, kenabian dalam Islam, kitab dalam Islam, pandangan hidup dalam Islam, garis jalur panjang yang akan diikut memang clear jauh sangat jauh beza berbanding dengan nama anak agama khas agama Hindu ikut kama keis Christian apakah dia tidak tak fikir bahawa apakah mungkin dia tergantung di kayu salib itu dengan darah yang berlumuran dengan itu anak Tuhan cik, pokas dia Apakah mungkin yang digambarkan Terlentuk atas kayu salib itu Dengan paku di sini Dengan dagah dan sebagainya Itu anak Tuhan Apa, Apakah Dalam dunia dia nampak Apakah dalam dunia Tidak pernah mengajar dia, dia tak lihat Bahawa makhluk mana Dengan anak itu, dia sanggup Dia yang terkorban Tengok anak terkorban Ada anak ayam pun Dia tengok Lang besar datang nak sambal anak ayam tu Ibu sanggup masukkan anak di bawah dia Biar aku yang tenang Anak tak selalu Tengok kucing kuci ibu Dipegang anak dia Ibu sanggup pertahankan Ibu ayam pertahankan ular pertahankan harimau pertahankan anak dia Allah tak pertahankan anak dia untuk menembus uh, dosa dosa manusia mana, mana lebih logik daripada orang yang dia buat dosa dia tanggung sendiri dengan orang lain yang buat dosa tak pasal-pasal dia tanggung pasal apa Hitler kata kalau tangan kamu yang mengincang tahu oh, kamu yang pikul kalau tangan orang lain jincang tangan orang lain pikul mampu tidak dia di, di, di jincang banyak untuk so, kita tanggung lagi pun, takkan Adam yang buat salah sepatutnya Adam yang dipertanggungjawabkan nak apakan dosa? kalau dalam konteks ini biar anak Adam dia anak Tuhan sekelipas So, saya dah sadar berapa juta bilion manusia Itu saya dah bawa ni yang, yang membuka ini ialah minda manusia yang perlu lihat kepada pentingnya hal agama ni bukan pandang selama lalu begitu, kerana, kerana serius kita bukan kebetulan kita faham kita kaji dan kita mengaji kita belajar kita tanya supaya lebih mantap kepahaman dan tangan kita jangan jadi orang Yahudi orang Nasrani tapi jadikan daku atas jalan anbiya kita minta kita jalan ni jalan-jalan yang Allah Ta'ala beri kepada semua Nabi-Nabi semua sama je semua Nabi-Nabi datang dengan message, mengajak manusia inna ila rabbikal ruj'a inna ila rabbikal muntaha nak beritahu kepada kita ini tempat Tumpuan kita tempat yang nak kita tuju tu, akhirnya kita akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan habis dengan dunia ini, kita akan berjumpa dengan alam alam lain lepas kita mati. Akhirnya kita berjumpa Allah Taala. Tu yang sebut tadi tu, terlalu kita jigni tu. Kamu akan berjumpa dengan aku. dan Kita pun beli di, di, di diajak tiap, tiap hari bila dengar nampak orang aksiden mak rampit jatuh putih kepala kita kena kata juga walaupun marah tapi, inna lillahi wunilahi, walaupun lah hati tu mampu pun lah jahat aksiden inna lillahi uh, si pulang telah kembali keramatullah inna lillahi wa inna ilahi raja'un tu so, dia, dia dia ingat katulah kita pun Allah Ta'ala kita boleh mati tapi kita mati so mati pun wa'idh ilaihi raji'un kita sedang kembali kepada dia Jadi, kita kena serius kadang-kadang main mudah ada sikit bencana ujian tukar agama macam-macam masalah kita mencat jalan ambiyak dan syuhadah bukan jalan ambiyak saya ambiyak jalan kita ikut tapi Yang yang terbaik di kalangan ummah hatta ummah ila suhada. Tengoklah pengorbanan suhada ini ketengkal ke, uh, kekuatan iman yang dibekalkan. Anda adakah bayangkan tidak bahawa satu peperangan yang is, orang Islam kena ikut tu dahlah kena cari uh, pendang sendiri makan sendiri yang ada lah yang mampu pergi perang untuk berjalan kaki anda tahu ke tidak kalau perang perang tabuk itu daripada Madinah nak pergi ke tabuk tu dekat seribu kilometer perang permukaan Mekah itu Madinah nak mari ke Mekah itu nak cira lah enam ratus kilometer bukan berjalan kita rasa parti yang kereta jauh sikit pun ada mongok jauh parking nak bagi mengaji. Nak tempat yang parti mudah dan sebagainya. Berjalan kaki padang pasir Air dah tak ada, makanan kering. Mana nak ada beef steak kat tengah padang pasir? Tu tahan. Oh jauh perjalanan yang sakit, yang apa semua tidur malam dengan itu baru hotel 1000 bintang. Tidur malam hotel 1000 bintang. Apa pula mau tu berjalan tu? Semua jauh-jauh. Bukan dekat-dekat. Yang paling dekat ialah orang Khandar aja. Dalam 2 kilometer Ohot jauh. 18 km. Mika jauhlah. Ohot yang bukit ohot tu. Wadah-wadah jauh. Dan 65 kilometer jauh yang lain-lain tu sebab ratus-ratus kilometer berjalan kaki. Ya Allah yang luka tu yang, yang tak mati tu yang tangan putus tu nak balik semula ke Madinah tu sebab tu bila mati syahid sahaja tidak dimandikan dikapan dengan kain dia ditanam dengan darah-darah mereka akan bangun di hari khairat nanti pula dengan darah-darah masih mengalir luka-luka masih terbuka tapi bau darah itu terlebih-lebih wangi darah wangi wangi air wangi dunia darah dia tengok kalau mereka tak dihisap tu yang dikatakan dimasuk syurga tanpa hisap sebab tu dia, bila kita doakan ula'ika ma'allazina an'amallahu alaihim minal nabiyyin wa syuhadat mereka orang awal tu yang akan masuk syurga dan sebagainya tapi tengoklah pengorbanan mereka syuhadat syuhadat dan siddiqin siddiqin siddiq yang ketiga lah. siddiqin orang yang tidak ada sebarang keraguan langsung kepada Islam kepada agama Allah ni. langsung ruang tidak ada nak mengatakan ya kah ni tak kesemuanya benar dia bukan seorang lah itu siddiqin dia plural kita kenal Abu Bakar Siddiq Abu Bakar Siddiq yes tapi keseluruhan pada pada sahabat-sahabat nabi tu yang tidak sedih masuklah munafik munafik dah dia tahu dah tahulah. ada tapi sedih mengapa tidak yakin kalau tak yakin memang penyakit sangatlah dia nampak dengan mata dia tu segala kelebihan-kelebihan yang ada pada nabi tu pada pakaian dia, pada makanan dia, tidur bangun dia, pada ibadat dia, pada keadilan. Adil yang dibagi kepada orang dan sebagainya. Adil kepada isteri dia, adil kepada kawan, adil kepada kepada musuh dia. Sebab Quran kata wala yajrimannakum min sana'an qaumin 'ala alla taqdilu wa aqrab bittaqwa. Jangan kerana kamu membenci satu kaum wahai Muhammad, benci satu puak kamu tak nak lakukan adil jangan benci ke tak benci ke ia' dulu. marah ke tak marah ia' dilu so, Muhammad adil itu saya kata kita lihat mu'jizat Nabi lihat kelebihan Nabi lihat Malaikat uh, jibril turun dengan mata kita nampak mari mengajak Nabi Malaikat pergi lain kesemua itu membayangkan mereka tu lah, sampai ke peringkat tu sedih tak hilanglah mereka mendapat yang uh, Quran sebut dalam surah wakil as-sabiqun as-sabiqun ula'ikal muqarrabun pi jannatin na'im sulatun minal awwalina waqalilun minal akhirin ulangan itu dilatih dan mereka nampak sampai ke peringkat as-sabiqun mereka orang yang paling paling cepat sekali menyahut seruan Allah orang yang paling cepat pantas berlomba-lomba melakukan kebaikan, ada ruang kebaikan saja mereka tidak tinggal itu yang, yang Quran tak dirakamkan as-sabikun as-sabikun diulang ulaikal muqarrabun itulah dia orang yang dipanggilkan muqarrabun yang hampir mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala Mukarrabin, Mukarrabun, nak, nak bila orang yang hampir Makam dia Amalan dia Hakikat diri sebagai hamba tu Mukarrabun, Dia hampir dengan Allah Ta'ala Itulah Kalau kita ingat nama dia Sebut nama dia Buat apa tu macam nama dia dan sebagainya Siapa lidah tak berhenti Sebut nama Allah dan sebagainya Okay Pi jannatin Dunia pun begitu. beritahu dah mereka ini ditempatkan dalam syurga-syurga yang penuh dengan ni'mat pengajaran kepada kita sulatun minal awwalina beramai sangat yang masuk gulungan itu daripada awwalin yang awal-awal generasi-generasi awal, -awal. Generasi -generasi awal. kompon dengan hadis khairul Qurun karni qur sebaik-baik angkatan nak kata nak aku Yang dapat terbia Wakil luh diminal akhir sedikit sangat yang akan kamu temui yang seperti itu pada orang-orang kemudian tak kisah zaman mana sebelum kita zaman kita kan ke, zaman kemudian lagi kak ke. tapi Allah Taala sebut dulu memang banyak kemudian kemudian amat sedikit. Tu. Maka apabila engkau rokok ha ke. Itulah di bahagian sebulan tang Fatihah tadi tu kita pegang saja. Tak terang Bila kamu rokok maka fikir dalam diri engkau. Seolah-olah engkau berkata, "Ya Tuhanku, bahasanya aku merendahkan diri aku tu baca kemas daya ra alik diraku merendahkan diri daya ra tu diri alik ka'wah tu walaupun terpisah merendahkan diri aku di antara hadapanmu dan aku datang dengan diriku yang asih asih yang banyak melakukan maksiat ini kepadamu dan mengikut diriku yang banyak jinayah bagi azamah engkau jinayah, jinayah lah. azamah kebesaran kebesaran engkau mudah-mudahan engkau ampuni akan daku itu dia, dia letak di bagi makna uh, dengan persapahnya sekali dengan yang boleh kita pegang sekali bila kita rokok itu, apa makna rokok itu kena fikir sebab tu yang kalau kalau, kalau semayang yang tidak ada tomak nina semayang cepat-cepat bila nak fikir baca pun tak sempat sebab tu yang dulu orang semayang sorang-sorang, Nabi semayang sorang-sorang dia lama-lama rokok sebab, rokok tak perlu rokok panjang tak tidak rokok pendek dengan Lepas rokok lama-lama Berdiri lama-lama Tunggu lama-lama nah. Yang rukun pendek Dipendekkan Rukun panjang apa dia? Ialah sujud, tu yang lama setuju Boleh duduk, duduk, duduk. Datang gambarkan kau cik. Datang gambarkan dalam kepala dia Dia cuba nak hayati makna Mengapa dia rokok itu Itu juga dikatakan Fikir dalam diri engkau Fikir apa? Seolah-olah engkau berkata Tunduk itu seolah engkau berkata... Ya Allah... Hei Tuhanku... Rasanya aku merendahkan diri... Daripada berdiri tadi tertegak... Rokok itu dia rendah... tu Merendahkan diri aku... Antara hadapanmu... Di hadapanmulah... Dan aku datang... Dengan diriku yang penuh dengan maksiat... Jadi, aku tunduk ini... Mendekatkan diri dengan aku merendah diri dengan dikau Ya Allah sedangkan aku ni orang yang asy asy mak ialah kita baik ke pun mesti ada yang kita langgar manusia mana sunyi daripada dosa kesalahan so kita mengaku kita asy kita nak dekatkan diri dengan Allah rendah diri dengan Allah Ya Allah aku nak dekat, tapi aku ni asy asy kepada mu kepada Allah tak taat perintah dia tapi ini kalau zaman dahulu zaman yang zaman sahabat Nabi memang susah nak cari mereka membuat maksiat zaman tu pun zaman yang tak nampak ialah zaman itu zaman kalau orang perempuan kesemuanya telah berjilbab berijab bertudung Uh, TV tak ada Radio tak ada Sokabar tak ada SMS tak ada Semua tak ada ni Nak nampak maksiat di mana karaoke tak ada Kelab malam tak ada apa Kereta tak ada liftik tak ada, tak ada. Ni Nak nampak apa Jadi ruang untuk melihat Yang maksiat tidak ada Namun demakan Sudah ada tanggapan ke Kita ni masih lagi asyik. Ah, Itu yang kita baca dalam dalam masa kita kerja haji dan umrah tu. Maşakarnaka hakka syukrika ya Allah. Wama abadnaka hakka ibadatika ya Allah. Kami tidak bersyukur kepadaMu ya Allah yang sepatut kami bersyukur. Dan kami tidak beribadat kepadaMu ya Allah yang sepatut kami beribadat. Yalah, kita buat 5 kali saiz malam Oh, setengah jam Umur kita yang berapa puluh jam Syukur Ni'mat tiap-tiap saat kita dapat Nikmat Allah tiap-tiap saat Syukur Sekali-sekali Nikmat selalu-selalu Betul Itu, itu yang yang bersyukur ni. Kalau yang langsung tak bersyukur langsung, semaian waktu pun tidak, haji tidak, zakat tidak, puasa tidak apa pun tidak. Itu jadi. Jadi tidak. Itu dulu, zaman ulama ulama ni, mereka tu memang orang yang yang fokus mereka, amal mereka sepenuhnya, full time. Kena Allah Taala. Kita asyik kepada dan mengikut diriku yang banyak jenayah memang kita banyak buat silam buat jenayah kepada apa? bagi kebesaran engkau kau maha agung, maha besar penyasi, pengasih, penyayang, tak patut kami buat jenayah, kami langgar perintah kamu, tapi kami buat manusia buat, dan tidak dia tahan mereka, dan menegur mereka Tu maknanya mudah-mudahan kau ampuni daku dia minta ampun rendah diri itu bagaimana anda kita nak meminta ampun dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan dibacanya itu dalam rokoknya subhana rabbil azim wa bihamdih. saya Seboleh baca sekadar subhana rabbil azim sahaja boleh dan boleh sambung dengan wa wabihamdi pun boleh sebab wabihamdi ada hadis hadis Abu Dahul tapi segal orang baca subhana rabbil azim saja pun maka tidak mengapa maknanya maha suci Tuhanku Aku merendahkan diriku Bagi Tuhan yang azim Azim yang maha agung Dan maulah yang karim Maulah penjaga Wali penjaga kita Yang karim Kemudian engkau angkatkan kepalamu kepada beri aktidal. Yang pentingnya dalam dalam tasbih uh, Rukuk itu Kita guna subhani rabbi azim Ulang tiga kali Wabila hamdih pun boleh tiga kali Maksudnya kita memuji Tuhanku aku merendahkan diriku bagi Tuhan yang azim yang maha agung maha besar dan maula yang karim kemudian engkau angkatkan kepalamu kepada akidah dan mengucap sami Allah liman hamidah maknanya telah mengampuni mengampuni Allah taala bagi orang yang mengatakan dia dan mengerjakan taat akan dia kemudian mengucap rubbana kal hamdu maknanya Tuhan kami Bagimu segala kepujian karena engkau yang beri taufik akan kami bagi bagi ini kemudian engkau sujud ikut semua ini dia balik kepada kepada persoalan gerak geri yang kita buat itu di samping perkataan yang memuji Allah Subhanahu Wa Taala Subhanahu Wa Taala itu dia balik kepada amalan kita nak belati belajar merendah diri sebagaimananya tidak akan melawan tidak akan mempersoalkan kalau apa eh, pun boleh tidak akan mempersoalkan yang yang memang terang-terang benar tu hukum macam khasnya hukum-hukum yang qat'i hukum yang, yang jelaslah macam sebut sajalah hukum-hukum tentang jenayah dia qat'i hukum hukum tentang kesah dia qat'i itu sudah habis dah hukum pembagian pesaka dia qata'i. Mengapa yang qata'i ini pun nak dipersoalkan? Itu itu makna persoalkan itu makna dia, dia tak boleh terima akal dia, dia dia dia ikut akal dia yang nak melawan maka terus melawan dan terus melawan. Karena dalam semayang tadi mungkin tidak mengajar dia. Ini tidak. Kita yang dapat taufik ini memang bukan daripada makhluk. Allah bagi taufik akan kami bagi ini, kemudian engkau sujud maknanya engkau cenderungkan diriku dengan dalil dan menyerahkan diriku kepadamu engkau yang mempunyai karam kemuliaan dan ampun pengampunan bila engkau duduk okay. semua-semua ini dia merujuk balik kepada, kalau tadi penyerahan diri kita, Allah subhanahu wa ta'ala itu telah bermula boleh kita tunduk Kita kiam tangan, kita tunduk sudah lambang satu dekat permulaan penyerahan diri. Berasujud, saya sampai kepada penyerahan diri kepadaMu. Serah diri, dia lah, sebut terima. Serah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang pengasih, yang penyayang dia tidak akan mempersia-siakan kita. Dan uh, apabila engkau duduk antara dua sujud, kamu baca Robbiyalum Berli Warhamni warzukni, so, wajiburni, wa'afini, wa'afu'anni, jadi itu kata yang kita beramal sama ini, walaupun banyak tasbih, banyak bacaan lain boleh dibaca dan sebagainya, tapi ini yang kita baca, maknanya pengaruh yang kita terima dari dahulu, mantap, sebab ada tempat ambilan, ada buku, ada ulama' yang boleh berpegang dan sebagainya, maka hampir sama saja kita baca, samalah, dalam masyarakat lain, dia bacaan lain, macam-macam besi yang ada tapi kita ambil besi yang tidak yang tidak ada kontrobesi maknanya ampunkan daku Tuhanku akan kesalahanku dan kesihani ulehmu akan hambamu yang salah, yang khatiah yang banyak buat salah dan beri rezeki kan ulehmu akan daku dan paksakan diriku yang daim Jabarkan al-Jabru maknanya kepaksaan Dan paksakan aku Kan da'ifku Dan tunjukki akan dia akan jalan yang sebenarnya Dan afiyah akan daku Dan menyampaikan kepada aku Maknanya Sebab itu dalam uh, sembahyang itu juga dipanggilkan doa Sebab kesalah semayang dalam konteks bahasa Arab yang dipakai makna semayang dalam makna semayang makna doa Ya Quran kata wa <Sessizim> salli alaihim inna salataka sakanun lahum salli alaihim jangan maknakan semayang ke atas mereka tidak, salli alaihim <Sessizim> doalah kepada mereka setelah doa ni tu diantar Saya. yang dimasuk tu, kalau kita tengok kepada impunan Rabbir pirli Satu Warhamni Dua Zorzukni Tiga Wajiburni Empat Wa'afini Lima Wa'afu'ani Enam Senam perkara itu Perkara yang amat mustahak Yang tiap-tiap orang perlu kepada dia Terpirli siapa yang tak nak dia diampunkan dosa dia setelah dia Itu yang kita minta Warhamni, memang kita tidak dikasihkan Allah SWT, tidak diminta Warzukni Rezuki Tidak sahaja Yang merujuk rezeki duniawi Kebendaan, kekayaan dunia Tapi dia meliputi juga ilmu Meliputi iman Meliputi ihsan Meliputi rahmat dan segala-galanya rezeki. Wajiburni kita kena paksa, Kena kena pasti kena buat Jangan jangan main-main sambil lewat Wa'af ini minta kesejahteraan Minta sihat akal, sihat badan Wa'af ni minta ampun So semua kita ulang Ketika hari dalam semayang Nanti dia besar makna dia Rezeki ada Sihat badan ada Oleh taklah sayang ada Ampun ada Kita kata semua dah masuk dah Okey dan uh, menyampaikan kepada aku, maka apabila engkau duduk, tersyahut, membaca tahayat walaupun ada pernah kita dengar dengan hadis-hadis yang menyebut uh, apabila Jibril alaihissalam menghadap Nabi banyak kali yang diri sebut dekat Nabi Jibril sebut Ya Muhammad Assalam Yukriukassalam as Wahai Muhammad Allah yang bernama Assalam Berkirim salam kepadamu Seolah lihat suatu Gambaran Batin ruhani Allah yang maha agung Allah yang memiliki segala langit, segala bumi Allah yang disembah oleh kesemua makhluk Dan makhluk Allah Ta'ala begitu juta atau banyak Sebab Allah mengirim salam kepada insan yang nama dia Muhammad Tuhan Jibreel, Ya Muhammad, Assalam, Yukri'ukasalam Wahai Muhammad, Allah yang bernama Salam Berkirim salam kepada mu saya pernah sebut saya kata berita apa berita ikatan persaudaraan kita dengan kawan di kampung atau dengan mak kita di kampung dengan Pak Perata di kampung tu kena dua orang nak balik sebagainya Assalamualaikum sampaikan salam saya kepada Pak usman walaupun jauh walaupun yang dibawa tu ingat tapi bila sampai um, Si pulang kembali salam. Anak itu musal. Bagi apa kabar dia? dia? ingat saya no? Ingat saya tapi no. Dia, dia terjalin di satu ikatan kawan ingat dan dia mesti ingat. Ingat kepada dia apa kabar lama atau ibu bapa dia. Sebanyak benar yang menimbulkan nostalgia itu manusia dengan manusia kita dengan kita kawan, tapi ini Allah. Yuk kriukas salam dia dia beri salam kepada kamu. Itulah. Tapi masa yang nak kata sudah banyak kali dah Allah bagi salam kepada saya. Insyaallah Mu Aziz Ibrahim. Bagaimana pula saya nak bagi salam kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana umat saya nak beri salam Allah Wa SWT akhirnya turun baca dalam semayang attahiyyatul mubarakatul salawat attayyibatu lillah itu mana salam makhluk kepada Allah SWT kalau salam dengan manusia wajib salam sunan boleh dengar salam jawab tu wajib. Jawab tu wajib. Hatta kita bagi-bagi salam dekat nabi lepas nabi wafat dah pun Allah Taala kembalikan balik ruh nabi kepada keadaan dia dan dia dengar salam dia dia pun wajib jawab salam, dia jawab salam kita. Ini Allah Taala. Bukanlah wajib, tidak ada satu yang wajib Allah Taala. Ini makna dia Kalau kita Allah Ta'ala Kisah salam Muhammad Muhammad jawab Allah Ta'ala Kita bagi salam Atas salam Yang dia Saran kita baca Hayatilah Sekurang-kurangnya Inilah masa Saya Memberi salam Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Mesej tu Hubungan Yang begitu mesra Tadi Saya saya gunakan Raja Kita bagi salam Kepada kawan Nabi Mekah berkata, Assalamualaikum tolonglah sampaikan salam saya dekat Tuhan ada sunnah dia buat dia balik kampung ah, Assalamualaikum jangan kata train salam saja salamnya mana salam, train dia bawa Assalamualaikum tu kemudian balik, balik kampung pula berkata, Assalamualaikum saya akan pakai salam dia pula simpulan kepada kawan so, itulah yang kata hubungan hubungan kerohanian yang dapat kita gambarkan sampai kepada Islam mengaturkan hina-hina -hina kita manusia kurang banding dengan kemuliaan Allah taala itu nothing. Ini masih ada ruang yang kita boleh bagi salam kepada Allah Subhanahuwataala. Allah nak buat apa serah dekat dia. Nak jawab salam tak jawab ke itu itu Allah taala. Tak siapa yang boleh paksa hukum Allah taala wajib dah. Artinya Begitu syahdu hubungan itu Bila baca Tahiyyatul Mubarakatus Salawatul Taibatul Maknanya ha, Tengok, dia buat maknanya Kekal kerajaannya selama-lamanya Bagi Allah yang Punyai sembahyang lima waktu Artinya dia waktu Tiada segianya bahawa ada Sembahyang Ada sembahyang Melengkar baginya maknanya dia, dia tak ulas seperti yang saya ulas tadi tu tapi, tapi saya nak tolongkan bahawa diambil kesimpulan dengan atahiyat itu dibalik kepada keagungan kerajaan Allah kekal kerajaan bagi maksudnya sepanjang alam ini berada sebelum menemui titik akhir penamat nama dia kiamat kerajaan Allah kekal menterbilangit Alam malaikat Alam jin, alam syaitan Alam luar, alam keruhanian Alam ruh yang telah Banyak mana dah yang telah berada dalam alam ruh sekarang Dan banyak mana yang akan turun lagi pula Yang mati dan sebagainya Itu kerajaan Allah Ta'ala Mereskikan bagi hujan bagi kata, Dengan tahayat itu Dengan bagi salam itu Itu dikutakan Al-Mubarakah Yang nama Al-Mubarakah barakah itu sesuai yang kekal barakah itu rezeki yang barakah rezeki yang kekal, tahan lama Okey, ilmu yang berbarakah, ilmu yang berbarakah ilmu yang banyak, yang tahan lama tak ilmu sejak maka dia habis Okey, semua kita minta dengan menyebut demikian itu kita telah bagi salam Allah SWT dan kita mengakui bahawa kerajaan Allah sahaja yang kekal kerjaan lain ke semua tak kekal yang zalim tetap berhukum akhirnya dia akan ketundang akhirnya dia akan letak Assalamualaikum Ayuhan Nabi ini ini pun satu bagi data belakang selepas turun Jibril menyampaikan lapas salam kepada Allah Ta'ala yang tadi itu maka ada sahabat yang merungut kami beruntung kerana kami dapat bersamamu Ya Rasulullah boleh bersalam boleh bagi salam, boleh bercakap dan sebagainya dan kami berdengar salamu Ya Rasulullah macam Sa'il Waqas dia tengok Nabi datang, kau muhadir perjah nampak dah dia tutup pintu Dipakai anak -anak dia pakat anak-anak semua jangan jawab salam nabi kuat-kuat kata nabi ke rumah tu assalamualaikum tak jawab assalamualaikum tak jawab assalamualaikum, tak jawab. assalamualaikum. kuat tak jawab nabi balik Bila balik sah buka 4 pintu bagi pegang nabi aku nak balik sebab salam aku dia kali kamu tak jawab maknanya aku tahu kamu ada tak jawab maknanya kamu tak sudi terima aku sekarang semua tengok tak sedih lah. Nabi datang ke rumah tak sudi buka pintu tak sedekah tak apalah tak buka pintu ni duit raya tu banyak untuk buka pintu Nabi datang dah bukan itu kami jawab salam pelan-pelan cuma kami nak banyak kali kamu bagi salam kepada kami. Tuh dia punya nilai tu. Assalamualaikum Nabi di Bad Dia tahu hukum dia tinggal kenang itu kan Tapi tak apa tahu. Nabi bagi salam banyak kali. Okay Sahabat berumum. Kami beruntung kerana kami dengar salammu, kami jawab salammu ya Rasulullah. Dia dengan umatmu yang kemudian yang tak dapat jarah makammu, yang jauh denganmu nak beri salam kepada Mujam Rasulullah datang lagi Jibril masuk Assalamualaika Ayuhan Nabi Warahmatullahi Wabarakatuh itu salam kita yang berjauhan ataupun yang dekat dengan Nabi pun boleh baca di namakan tetapi dekat makam nabi itu assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah wabarakatuh nabi dengar dia eh, jawab salam inilah yang dimasukkan dalam dalam dalam solat dalam tahiyat makna dia dalam tahiyat itu salam kepada Allah pun boleh kita bagi salam kepada nabi pun kita boleh bagi macam nabi itu masih lagi ada bersama kita pasal assalamu alayka sepatutnya bila kita jauh macam ni ni saya sebut sebutlah ingat Sepatutnya assalamu alaihi ataupun assalamu ala Cukup bahasa Arab gitu. Ka tu dipanggil al mukhatab al qareeb, orang yang depan kita. Assalamualaikum tu plural. Assalamu alayka yang depan kita tu. Kalau yang jauh tu kita kata assalamu alaihi. Mengapa assalamu alayka nak membayangkan seolah-olah kamu dengan Nabi itu begitu dekat dia macam macam tidak wafat tu dia dengar salam kamu dijawab salam kamu dan sebagainya dan nak nak, wafat, nak kata ialah wafat lah betul lah wafat lah. Quran kata wafat tapi tengok macam saya cerita bila zaman Zainuddin Zinki 575 Hijriah Ketika orang Mengorek kubur Nabi tu Nabi bagi mimpi Bagi mimpi tapi bukan macam bukan mimpi Nabi bagi mimpi Azman, Zainul Zainul Zainul Yang tidur dalam masjid uh, The Blue Mosque Di Istanbul bermimpi Nabi suruh dia Selamatkan aku dari dua orang ni Dia tunjuk orang tu dia Jaga tidur dia Nabi kata dekat dia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 anqisni min hadaini kamu selamatkan aku dari dua orang ni waktu malam mimpi ah mimpi kamu repek ni so dia tipu orang tak ah mimpi apa pula selamat lagi pula. tidur pula Jadi, kita pak satu jam tidur dia kurang macam lagi jadul anqisni min hadaini so lebih keras dan lebih serius kamu selamatkan aku dari dua orang ni apa bangga masih pukul 2 malam 3 pagi apa aku nak buat apa makna dia nantilah aku akan syarat dengan orang ulama yang beri nasihat tidur pula tidur pula Nabi datang lagi pula dengan rupa yang lain pula dengan suara lebih keras antes ni min hazaib Baru serius Baru panggil ulama, panggil penasihat Semua mengatakan bahawa Elok tuan berangkat sekarang juga Pergi ke Madinah Jadi di Turki kan Ketika tu berangkat dengan kuda Pergi ke Madinah, tengok kubur Nabi Dia terus amalkan Terus datang kubur Nabi Tengok kubur Nabi Elok, tak apa-apa tapi dua orang yang digambarkan dalam mimpi itu jelas dan tak berubah muka orang tu. tiga kali kenalah tiga orang timbul ilham Allah Ta'ala bagi dekat dia aku nak berjumpa dengan semua orang Madinah bila ketika itu tahun 535 hijriah itu taklah ramai jangan, aku nak berjumpa kata Zainuddin Zinkir aku nak berjumpa dengan semua orang Madinah peluat semua Madinah kalau lupa minin, lukminin nak jumpa dia tengok seorang seorang salam seorang salam seorang tengok tengok ke semua tak ada orang yang dua orang so, dia tanya wali Madinah kita kata habiskan orang Madinah habis dah tak ada orang ada adalah itu bukan orang Madinah bukan orang pendatang khawaja orang luar lah orang luar bukan bilik aku nak jumpa ke semua kau akan balik ke semua datang dia jumpa yang terakhir dua orang yang terakhir dua orang tu bila tengok itulah dua rupa yang nabi tunjuk kepada Quran qisli min arab telo dingin fokus pada dua orang ini aku nak pergi ziarah mak mereka dan mereka kebetulan kami orang susah orang miskin dan macam tu dan direkomen oleh wali inilah dua orang Magharib dia orang Maghribi dua orang Maghribi yang paling taat beribadat yang paling uh, suka ziarah uh, kubur ziarah isi rasulullah anak rasulullah di kubur Baqiyah tiap hari tak pernah mes malam tak pernah mes inilah orang yang paling baik sekali ni Maldina tak main darikah cerita rupanya bila dipaksa masuk ke di rumah dia baru tahu mereka menjewa sebuah rumah yang berdekatan dengan makam Nabi mereka tebuk di tengah-tengah rumah dia terung dia buat terus sampai ke makam Nabi Kenapa Mereka rajin ke kubur? Kerana Mereka buat satu uncang Yang dipakai dalam dalam jubah dia besar Dia isi tanah dalam jubah dia Dalam uncang itu Dia pergi ziarah kubur Dia lepas tanah aja kubur Dan tanah dia buat lepas atas kubur Sebab tu Mereka kerja keras Memang Tanah dikorek Masuk dalam uncang Gantung di badan dia dalam jubah Sekali pergi mungkin 10 kilo begitu Pergi lepas pelan-pelan di kubur tu tolak berarti pelan-pelan kubur saya aku nak perasan kubur tak setiap hari ada orang, orang korek sebab orang mati baru rupanya mereka telah sampai mengorek sampai sudah dah Nabi yang masih sekujur badan tiga nak ambil dah mana dia macam nabi tidak wafat dia tahu bahawa dia, dia nak dicuri oleh maghribah ni dua orang maghribah orang maghribi sampai dia boleh kata tu anqisni min hazai ini kamu samatkan aku daripada dua orang ni pada Allah boleh lepaskan dekat dia suruh dia pergi terus nah nabi dah tanda tak ada okey sabitlah mereka ini maghribah mau siasat balik orang ni bukan Islam dia Yahudi Mereka diupah Daripada orang mahlibi Memang ada Yahudi Memang dia nak ambil Sebab Dalam Yahudi pun ada Kita kata tua mereka tu menyebut bahawa Nabi Muhammad memang Nabi sungguh Dan badan dia tidak hancur Dia tahu manfaat Nabi sungguh Cuma tak beriman degil okay. Itu peristiwa berlaku Sebelum menjelang Sebelum menjelang zuhur cakap dua orang itu semayang zuhur dia bercaga lepas semayang zuhur cukup saksi, cukup dalil segala-galanya setukup mereka telah dihukum oleh wali madina pancung maka mereka telah dipancung kedua-dua leher selepas sembahyang asar hari yang sama tahun 575 Masih Tu saya kata dikutip balik cerita macam ni ni itu bila kita pergi bagi salam Assalamualaikum alayka ya itu memang hidup dalam jiwa kita, hidup dalam ingatan kita tu assalamu alayka ayuhan nabi رب تعالا كثر سجه atas nama surullah Seperti engkau sampaikan pesuruh Tuhan engkau. Dan engkau nasihat bagi umat engkau. Warahmatullah dan Ridwan bagimu. Wajib dan barakah atasmu. Atas ahlimu. yakni bagi segala isi rumahmu. Itu semua terkandung dalam makna itu. Assalamualaikum ayuhan Nabi. Kita minta kesejahteraan kesejahteraan ni dia makna umum bukan sejahtera fizikal sejahtera nabi itu termasuk doa sejahtera kepada mesej yang dia bawa sejahtera kepada Islam dan ada kena mengena sebab tu Allah Taala kata yuridu maridun nurullahi bi aqwahihi walau karihal kafirun orang kafir memang dia berusaha nak memadamkan cahaya islam nak kalau boleh nak buang langsung islam tu nak hapuskan islam macam mereka buat pada orang musniah mucap tidak boleh semayang tidak boleh pakai lambang agama tidak boleh kalau dia tahu mereka tu islam akan dibuang kerja diseksa sebagainya dengan harapan mati islam Oh, tahun rahsia buat kerja negeri yang terkenal dengan dengan kekasaran dengan kebencian kepada Islam tu. tengok bila sampai kepada gugurnya ataupun hancurnya komunis, timbul balik tu. orang Islam yang menyimpan lama tu, sekejap timbul baru tahu, ramai Islam eng kita pergi ke Tashkent kita pergi ke Bukhara, Samarkand sebagainya. Lama. Baru buka balik uh, kelah-kelah baru mengajak balik Ali, Bata. Baru mau tapi iman ada. Satu saya kata betul. Yuridun mereka nak menghapuskan agama Allah dengan macam-macam cara. Tapi wallahu mutimunur Allah mengekalkan agama dia. Walaupun kau dia kafir, hang benci macam mana apa? Hang takkan boleh. Kenapa? Di antara inti yang tidak berdoa tu. Assalamualaikum Nabi tu kita berdoa, orang semua berdoa. Sejahteralah kepada Nabi ni termasuk dengan apa yang dia bawa, ialah agama. Sejahtera maka kan. Dan kita tidak tidak berganjak bawa Islam tak boleh dia dihapus buatlah macam mana pun Islam takkan hapul mu Islam takkan hapul tunggu, tunggu masa kita akan bangun tu bukan bergantung kepada sunatullah tapi takkan takkan hapul sepatut pengajaran dunia boleh ambil daripada orang Islam yang ada di seluruh Rusia tu ada bayang lah daripada, daripada sistem komunis yang dilaksanakan di sekolah-sekolah pelajaran-pelajaran dan TV dan pendidikan kesemuanya bantai agama bantai Islam mitos candu masyarakat kalma, candu kepada e, mengarut e, mati tak ada kubur tak ada akhirat tak apa, apa semua kali itu tiba hari itu yang dilancar sampai lambang agama langsung tak boleh hadar dan sebagainya beberapa tahun komunis merintah sepatutnya habis langsung lah seorang Islam tak ada. So, mereka daripada jazi bapak penyiasi anak bapa generasi tu tapi kenapa dah jatuh komunis Islam begitu banyak yang tinggal tu yang Bosnia tak cukup dengan tu tu datang pula angkatan kemudian serb tu yang nak bunuh orang Islam semua tapi tak boleh tu ada, ada kena-mena dengan kita orang Islam dia minta semua kita berdoa dari jemaat tu ada bayang dia minta keselamatan tu negara Islam, umat Islam selamatkan dan sebagainya seluruh dunia orang doa yang sama takkan Tuhan tak makbul akhir-akhir sistem kita ni kita semua ada kaitan Allah Ta'ala buat satu benda ada kaitan dengan perbuatan hamba perbuatan kita keselamatan tadi itu jelas semua orang buat demikian semua orang kata, tidak semua orang kata Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullah kita pun rahmatullah Nabi wapak dah dia dapat uh, balasan yang terbaik sampai bumi pun tidak makan bukan tidak makan badan sahaja keliput cerita yang detail tu atau baju Nabi yang dikapan kan masih utuh masih utuh Tapi jangan lupa Bukan saja Nabi Nabi yang Pernah berlaku runtuh Di luar masjid Sampai ke peringkat uh, Umar pun telah Ditemui Satu runtuhan Satu Umar Masih panas Umar mati syahid Apa masalah Umar mati syahid Bakal sedih Kita Jadi kita pun Assalamualaikum alayka ya umarul kalau bumi negeri pun tidak memamah tidak, tidak, tidak mengambil jasad Nabi Muhammad dan dua, dua, dua orang sahabat-sahabat dia dengan doa kita assalamu alayka ayuhan Allah rahmat dia bukan rahmat yang sementara sekejap Wabarakatuh Kekal selama-lamanya Dan apakah kita terpaksa bangga Syukur Semua yang dikaitkan dengan agama kita Ini kita boleh buktikan dengan fizikal Muhammad, kubur dia Yang tidak pernah sekali pun terputus Sejarah orang sejarahnya Dikawal, masih ada Quran, ada utuh Keaslian, ada keaslian kita ada the first four copies masih ada tak hancur hadis yang ditulis sejak zaman Musaf Abu Bakar Musaf Umar, Musaf Ba' Aisyah masih ada so kaitan dengan dengan kesucian agama dan keberkatan yang ada itu memang kita cukup berbanding dengan agama lain cari kubur mereka di mana ajaran mereka itu asli kah tidak berlakukah kah tidak apa ni mana ni uh, uh, penyelewengan uh, saya sebutnya kira -kira. Macam, macam mana nak yakinkan orang kalau macam Bible sebab ada 148 Bible macam mana kita agama dia berlainan walaupun ada, ada ambil mengambil adalah buat ambil kaum dia tambah dia tambah di akhir 1048 haramkan ke semua bakal ke semua tak boleh pakai ke semua pakai empat saja timbul baru pula Injil Yehuda Askhurti yang timbul baru ni dia dikaitkan dengan cerita the black scroll the black scroll Injil baru ini baru ni pernah membatalkan Injil mu balik tak ada ampun dosa, tidak ada secret price for the human sake semarak. Allah. Selakan kita Quran sebuah sahaja. Satu sahaja yang ada. Wa barakat. Kekal. Ajaran, amalan kekal. Sri Kubak. Sejajar semua Rasulullah seperti yang engkau sampaikan. Ya. Pesuruh Tuhan engkau dan engkau nasihat bagi umat engkau. dan rahman Allah. Reduan, Allah reda bagimu. Dan berkat atasmu, atas ahlimu. Yang ini bagi segala isi rumahmu. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihim. Yang ampun, Ya Allah, atas kami. So, Assalamu alayna itu dia balik kepada kita minta salam tu minta ampun. So, keselamatan yang paling tinggi kepada manusia terhindar daripada seksa Allah itu salam yang paling tinggi terhindar kita selamatlah kita seksa Allah itu dia kata faman zuh anin nar wa ud jannah faqad fas sesiapa yang diselamatkan dia daripada masuk neraka dia masuk syurga faqad fas itulah dia kejayaan yang sebenar kalau tak boleh itu yang lain kenyayaan semua itu merupakan satu retorika yang yang mempersunahkan manusia tapi dia uli kita nak sangat tu keselamatan yang, yang abadi itu dan ampun Allah atas kami sekalang orang yang dahulu daripada nabiin Yin dan Siddiqin dan orang yang berjalan akan jalan mereka itu akan dikiamat So kita kita minta satu garis jalur yang bukan sekat-sekat Kita minta keselamatan yang abadi Maknanya kalau iman, jangan berubah Cetal, walaupun diuji di, macam-macam Uji dengan sakit, orang yang sakit lama dan sebagainya Tak ada harga dia Kita hanya meminta Orang yang susah-susah, manja buat apa-apa ini, tidak Ada nilai lain yang kita tak tahu Yang tak dah buat, itulah kebaikan bagi dia Orang yang diduga Satu demi satu Demi satu itu Sebagai sebagai satu gambaran kepada kita Allah ta'ala Allah buat apa yang dia nak Tapi dia buat bukan bukan zalim Bukan nanya dah, ada kebaikan Khasnya kebaikan kepada orang yang diuji tu Yang kesemuanya kita minta Jalan orang baik-baik Sampai hari kiamat Ashadu alaih darilallah itu Yang ini tiada, tiada ma'bud Tengok tadi saya sebut Ilah, ilah itu Ma'bud yang disembah Tidak ada yang disembah Bukan tidak ada Tuhan Tuhan banyak Tapi ma'bud itu Yang satu saja Tidak ada yang disembah ma'bud Di langit dan di bumi Yang lainnya ialah tuhan sahaja yang wahdaniyah yang yang esa dan sebagainya seperti wa anna muhammadar rasulullah ialah ialah khatamun nabiyyin dan mursalin dan sifat rabbul alamin dan pilihan daripada segala makhluk kemudian selawat atas nabi sallallahu alaihi di dalam dalam syahadah yang kedua tadi yang pertama syah Itu. kita bayangkan kalau kita ada satu bilion umat Islam kalau satu orang sekali sahaja menyebut wa ashadu saya mengaku saya bersaksi Anna Allah Muhammad itu Rasulullah makna dia berpindahlah Uh, besi bacaan itu di mulut ke mulut orang ke orang ikut time yang berubah uh, matahari yang berubah ke agar barat. artinya tidak pernah berhenti orang menyebut dalam azan dalam semayang dalam tahiyat asyadu anna muhammadar al-rasulullah sepengakuan seluruh alam mengatakan bahawa Muhammad itu nama nabi sungguh saya sebut ni bukan nak orang duk ragut ni hadis betul ke tak betul tu Muhammad banyak yang tak kenal mana zaman dia dia untuk zaman dia sahaja bukan zaman kita dan sebagainya jangan tak melihat tadi pengakuan dia Rasulullah pusuruh Allah Taala yang sungguh yang terus-menerus berlaku dalam kita dengan dengan saudara yang berkumandang azan memang sama dengan masuk fajar matahari azan mata fajar tu dia akan berubah ikut tempat tempat, ikut garis bujur garis so, lintang kesemua orang menyebut je ashadu allah wa ashminu alhamdulillah sampai tak berhenti, tak lagi pula zuhur pula masuk, sama juga ucap balik berkumandang itu, satu konsep insan mengakui ada ma'bud tidak ada yang disembah melainkan Allah Ta'ala sahaja cuma kita jadi ritual mulut kita sebut, tapi hati kita ada ma'bud lain itu yang saya Eh uh, kemudian maka meminta doa bagi dirimu dan bagi segala mukminin dan mukminat. Kemudian memberi salam. Ini selepas. Selepas kita akhir tahiyat kan Allahumma salli 'ala Muhammad wa Ada doa ujung tu. Allah please dulu Allah please dulu walaupun anda nyatakan doa selepas daripada selesai selawat tu memang banyak doa yang boleh dibaca. Banyak besi yang boleh disebut dalam masa tu Tak pun dosa Minta kesihatan keselamatan Semua kita buat bukan untuk seorang sahaja Bagi mu'minan-mu'minan Kemudian memberi salam Pada pihak kananmu Dan Kirimu Artinya Hei segala saudara aku Kamu sejahtera Daripada kejahatanku Dan khaynatku mana bila kita bagi salam sebelah kanan dalam semayang kita tak kiralah orang ada kata ada pun nak banyak kali kita sembahyang berjemaah kita bagi salam sebelah kanan seperti itu selamat sejahtera kepada kamu kalau kita sebut itu daripada hati yang cukup putih cukup bulat maka maknanya kawan kita merasakan kita ini aman kepada dia kita tidak akan menyakiti dia tidak akan khianat kepada dia. Tapi kenapa berlaku juga? Bayang pekerja buat salah bagi bagi bagi dekat dia tapi tetap dia tetap bergaduh, berbunuhan. Khianat makilah tidak ada hasad Kalau saya saya ubah sikit. Bila saya berubah orang, pemahaman saya. Kita berjumpa dengan banyak orang istilah di dalam sifat kita bagaimana dream bila dibawa masuk orang yang violent yang buka mata bercincin nama Ramu Ramu saya gunakan caranya saya bersalam dengan dia saya bersalam dengan dia dia tak mau salam tapi peluk dia berserakan dengan dia itu boleh menundukkan salam ke tinggal ni saya buat kita lain macam sikit salam dipeluk dia tepuk belakang dia pun, semua hormat apa. itu saya cakap bila salam tu peranan. Orang gila pun menerima salam dan tidak melakukan kekemutatan kepada orang gila. Boleh jadi ni orang tak gila. Kalau buat juga lebih teruk daripada gila tu. Itu tu peranan. Kita salam tu pengalaman di Mekah sekali itu dan kerja-kerja tabuh haji tu satu masa tu muda-muda jaga ada mental problem jaga lah Seperti dia nampak semat dia pergi dia pengamuk di bawah tabu haji di bawah tu lalu dia cakap semua tu ni. itu ni orang tu tahu saya ada di atas orang bawah tahu Kami tadi, okay, ondet. Bila gila, -gila panggil aku. Bila dia datang panggil saya celong ada. Saya tu. Tu tu, dia pergi saya buat. Saya tak kenal. Assalamualaikum, dia tak jawab. Assalamualaikum, guru, dia tak jawab. Assalamualaikum, orang salam dia. Assalamualaikum. Aku dah jawab, terbiasa. Jadi, salah dengan dia apa sebenarnya? apa hah ini tabuh haji ni tak guna amat ah, memang saya tahu tak guna <laughs> ikut, dia sekejap, amat ikut rujuk dia terkejut memang amat saya ikut dia ikut, ikut. duduk pegang dia salam semua boleh dia diri ni tanya dia boleh habaq rupanya masalah sikit sangat aja dia pergi tabuh haji tu dia nak duit dia tu orang kau haji tu banyak soal Dia nak ambil lima ribu. Buat apa, nak ambil lima ribu. Duit aku! <laughs> Jadi, tu punca. Apa kata dia hilang? tu saya, penting ni. Sebab sampai dalam Islam, bukan sahaja dia katakan. nabi Nabi sebutkan, <Sess> Hal adullukum ala syai'in, in, in pa'altumu hu tahababtum maukah kamu aku tunjukkan kepada kamu satu pekerjaan perbuatan kalau kamu buat kamu akan berkacah sayang kalau lupa lah dia berkata ya dia berkata absyus salamabayinakum kamu sibarkan salam Betul sibarkan salam tadi pun saya lahok juga orang. taipun rumah yang salam assalamualaikum ni siapa ni assalamualaikum Mana Ustaz Arundin Assalamualaikum Empat kali jawab Salam Waalaikumsalam Siapa ni Saya Ustaz Arundin Ustaz minta maaf Ada benda apa dia, dia sedang gaduh dengan bini dia So telefon kita diorang tengah Dalam telefon Kena habar kata Orang sedang marah ni Dia tak nampak salam tu. Ni kalau kita angkat Assalamualaikum Mana Ustaz Arundin Yelah cakap kak lu. Tak ingat-ingat dekat runding. Mana runding? Assalamualaikum. Nah. Itu yang rekoh semasa kita dalam dalam semaian tu. Kita berakhir dengan assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi. besar dia punya signifikan kita tak tak dah hayati tu. Sebab kita apa amannya masyarakat Islam ni kalau semua kita bagi salam semua berjanji aku akan selamatkan kamu aku akan pertahankan kamu dia pun aku salamkan kamu pertahankan kamu itu dia menyajikan fa'asbahtum biniamatihi ikhwanah kamu akan jadi dengan ni'ma Allah Ta'ala itu kamu bersaudara apabila keluar bukan Kelora silap cetak apalah keluar ku daripada masjid ikut riwayat daripada Hassan Basari SAW bersabda bagi orang yang sembahyang itu tiga karamah ini kita akan sambung pada tempat masa yang akan seterusnya